Magamat ringatom, végül andol egy almafán, az Isten kertjében, alma volt egy halán. Vágtak tovább veled az ében, az álmok A szívre meg a konyha késben Talpam sár és indolván Azóta szüntelem Őt látom mindenhol Maretten nézek a távolba, botkomon kőpokó Szilánkos mennyország Folyékony torsztütvő Szent János Bogara. Érték Erdei Istvánt. Én személyesen nem voltam jelen távol létemben, búcsúztattam őt. Jusz László, akit eredetleg felhívtam, hogy jó vagy sem, azt utólag sem tudom, talán nem, búcsúzott egyebek közt tőle,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 A 418 óra, 2019. január 9-én nem lesz többé 418. A mai kejfej Jancsi akár az összes többi korhatáros 18 évre aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Lassan eljut oda, hogy kizárólag archíválásra ajánlott, Készültekor fogyasztása a legkülönbözőbb kockázatokkal jár. Jó Eméltek Jó volna a kormány forra. Ha meghívnak, akkor igen. Én, én tettem annak érdekében, hogy meghívjanak, miut az elmúlt kormányinfókon nem voltam, amióta nem Lázár János a kanceláriaminiszter Ha ott leszek, az azt jelenti, hogy meghívtak, önként nem hívtak meg, én két személyt próbálok elérni ez ügyben egyet már.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 2019. január 2-án este 10 óra után egy perccel. Kicsikét, be vagyok pipázva, lehet, hogy El is vagyok van lehet, hogy kell a élnél, a tényleg. Többet hibázva, de valahogy eljutok arra a pontra, hogy majd gondolkodok, naponta pont a arról a szülkelányról, aki a az éjjelbe befonta, az éjjel befonta álmomban. Befonta, az éjjel befonta álmomban. Yeah, the font of all of this. Yeah, the font of all of yeah, the Az egyik este a telefonon felkereste A kagyló a súgta, hogy csak az alkalmat leste Arra, hogy utolérje végre különben Úgy érzi a legalább pillanatokra az életéből Maradjon nála, legyen a vendégem Maradjon nála, legyen a vendége autó ja ja no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 Döbbenetes részletek derültek ki az M3-ason elgázolt, majd hagyott lány haláláról. A 25 éves B. a tangcsabda koncertről tartott hazafelé, amikor V. Martin elgázolt A lányra a zenekar gitárosa Sidlovics Gábor talált rá.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 Vissza tud hívni? Mert utcai fülkéből beszélek, meg fog szakadni. Nem fogom tudni visszahívni, mert nincs hívószám azonosítom. Aha, mondom a számot 499. Mondhatja, de én nem hívom vissza, viszont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 de az ügyesség szerint ez nem indokolt, így szabadlában távozhatott az őrizetből, hangzott el az RTL klub hiradójában. Majd olyan szöveg következik, amelyben gyakorlatilag megismételnek egy csomó olyan részletet, amelyek kapcsolatban már tájékoztattam önöket. Mit titkol a halára gázolt barátja Bors? 2019. január 5-én hajnali 3 óra 10 perckor. Az M3-ason halára gázolt és hagyott immáron névvel kírt Böröc Kata életének utolsó pillanatait egyetlen ember a szerelme ismeri. Az ember 5 napja még csak fel sem hívta Kata édesanyját. Vajon mi nyomja a lelkét? A tankcsapdazának a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 Négyen mentünk a buliba, kat a két testvére és én, mondta az édesanyja. Nagyon jól éreztük a honkat, a lányom azonban hamarabb hazaindult, mint mi, mert jött érte a barátja. Mi hárban a szórakozó helyen maradtunk, majd egy egészen más úton mentünk haza, mondta az édesanyja, aki a balesetről csak másnap délután érezesült, addig senki sem hívta, hogy baj van.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 egy régi, hűséges rajongójukat vesztették el. Kata nem csak a koncertjeikre járt, gyakran ellátogatott a dedikálásokra is. A zenekart mélyen megrázta Kata halála. Tessék, Halló. Jó reggelt. Jó reggelt. Én olyan gyerekekkel foglalkozom, akinek elváltak a szüleik, és tavaly volt a családével biztos emlékszik rá. Emlékszem rá. Köszönöm, hogy hívott. then but ask Gyüreged, az előbb szétkapcsolott a nem szép kapcsoló, elköszöntem öntől, nem hinném alkalmatlan pontban hallgassa. hív, El... nem.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 Mondok. szomjas vagy látom, egy kibontok, figyelj! de ha a, szíved, a, jó a, ez a Jó Ez a második kis magad magad így, a találkozó Ez az azt, hogy ez fantasztikus! Szerepen, a ott van a, fejsze, a fejtben, nézel, ott más semmire nem mit nézel is. Hiába vagy gazdag, ha az égélyek leszavaznak A kocka el van vetve, te meg a, a föld alá, a medve ott már Hiába vagy a nővéd, aki a törvények megvéd. Itt senki a golyó álló, és azt a védő álló A hálódás végén, a túlvilági térén már rólad a hírek Veled van te a sajtó, aki a pokolát iván jutni Annak a második ajtó De ha a szentétel szigetek, már De van vizetban az útjelődnek A mennyi ország A legjobb szolgáltatása nyújtja És lehet, nem nem bajtjában És a mi de mire jó ugye az élet hogyha ha kutkodjál a még élelés? Hiába vagy bátor, mint egy római radiátor Aki keményen, mint a és Lehet, hogy elég egy szikra a gyújtó zsinór végén És attól, túl a szívén, majd rólad szólnak a hírek! Be lehet a sajtó, aki a pokomora kíván jutni, annak balra a második ajtó, de ha a Szent Videl szigetekre már, de van fizetve az útja ölt a mennyolc száj is a legjobb szolgáltatás nyújt. Mi adján, ki vagy a gyártó, a mennyi a mocsak, mi adján, ki vagy a gyártó, meg a hogy mi a gyártó, meg a mennyi a mocsak, mi a gyártó, meg a a mi a gyártó, a a mocsak, a gyártó, meg a mi a a a a a a még idáig az autód, a piros hogy... a a kocsiban a aki a pokolra kíván jutni, annak balra a mázolik ajtó De az szentéten szigetekre már át, bevallgizált az útja önnek, a megországtú rizt Megjószo áladdás nyújta a menged a mondsat Pe kai ú vagy a mennyg be munsat Pe kai ú mennyegbe Jojáki vagy a mennyg be munsat Me kai ú mennyegte a menny be Me be Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, mondok. Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, Jaj, 3 elgázolt lány kedvese.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 Öt órát ültem a kocsiban úgy, hogy fogalmam sem volt semmiről. A baleset tőlem távolabb történt, nem láttam belőle semmit. Telefonom nem volt, hiszen az is nála maradt. Aztán jött egy rendőr, nagy nehezen kiszabadított a kocsin fogságából, és akkor tudta meg, hogy kata nincs többé. Oda akartam rohanni, hogy utolrájra átöleljen, de addigra elvitték. Az Azóta csak sírok, minden nélküle töltött pillanat Beszéltem többször anyukájával, csak zokogunk mindketten, temette kezébe az arcát Zoltán. Kata megállás nélkül elhajtott. A rendőrség hamar megtalálta, ellene segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás. Biztonsági okokból az újabb gyártású Audik, így írja a Blick,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 és hogy az idő jobban teljen szép... XY, aki férfi az alábbi SMS küldte a történtek kapcsán Olvasom A hátra levő 5 percben egyébként, ha bárki ez telefonálni akar, van figyelemben. bennem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 de úgy döntöttem, nem térek róluk. 0614890999 és 0636771161 döröpontfialajanos kukacs gmail.com De te még valami rám néz, és mert sajog, mondom, hogy persze, hogy jó van hozzá elég, mert így... a Egyszer szívzömélye lehag a hogy ez az éjszaka jobb legyen, mint a tegnak volt Szívzömélye lehag a pulkó volt, hogy ez az éjszaka jobb legyen, mint a te volt hogy az jobb legyen, mint a Aztán, egyszerűbb hogy nincs is semmi, ami eszembe Na Mondjuk egy lényelé, ha azért látod, nem Ez itt, amit egy nyak köt össze Ezzel az antibany valami a buddiban Sok volt neki az este esed Már össze a faszimnek kiszállt belőle Jó, mert szerök vissza Csak a puszta készer hozta Mikor a haverja felpofozta Mert hogy az átmulatott kábulatott Soha nem a népszerűsége okozta van nem a szerve szépen vár volna Elég szervemény Helvére, remélem, remélem, aztán kinyílik a hátsó ajtó, de semmi gáz, mert nem a behajtók jöttek, tegnapi nél, vagy egyszerűen csak azért hogy fél, hanem az emberen egy kis vézna, aki ha lehetne bennem se bízna, de nem igen tudni tenni, mert ő eladni akar én megvenni. Got in Szél látod meg mondanak a hajnak, kutyit, legalább hajnak, egy olyan fejnek, mint az emberem, am aki egy kis vízma, és ha lehetne benne, se bízna. De nem igen tudni tenni, mert ő eladni akarém, megvenni. Eladni akarém, megvenni.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 De Valójában egy olyan beszélgetést hallanak most a hallgatók, amely miközben a közilletel és a politikával kapcsolatos, de hiányozni fog belőle minden érzelmi rész,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 Tiszteltelen én azzal kezdeném, hogy próbálom akkor lecsupaszítani a politikai, érzelmi és stratégiai kérdésektől. Cserébe én se fogok olyasmit kérdezni, ami eltérítene ettől. Így van. Talán a legfontosabb, hogy egyenlően senki semmiről nem késhet lett. Aki a hagyományos elmúlt évtizedes trendnek megfelelően választani, szavazni szeretne, annak január 28-a február 3-a között kell aktívnak lennie. Annyira aktívnak, hogy egyszer rászán annyi időt, hogy a honlapon az előválasztás 2019.hu honlapon található helyszínek valamelyikére elmeg, magával viszi a személy jogmányait, amit egyébként az emberek nagy része magánál tart. Milyen helyszínek vannak ö, és mely te milyen helyeken? Tehát gondolom, hogy nem kizárólag Budapesten. Ez kizárólag Budapesten, hiszen Budapest főpolgármesteri előválasztása csak budapesti választókat érint. Tehát a következő mondatom az lett volna, hogy egy feltétele van érdemben a szavazásnak, hogy valaki egy budapesti választójoga, talán még egyszerűbben budapesti lakcímkártyája legyen. Ebben az esetben nincs más zóda, mint a több tíz helyszín valamelyikéről elmenni, és ott személyi adatait megadva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 a személyazonosulót ellenőrzik, hozzáférnek a kezeléshez. Különböző hát az MSZT, a DK párbeszéd irodái, valamint lesznek olyan közterületen felállított, szűzött óriássátak, ahol majd szintén lehet szavazni. Fontos az időpont, január 28 és február 3-a, hétfőtől szombatig reggel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 28. És február 3. között. Magyarul, aki személyesen akar szavazni, az egyszerre tudja megadni az adatait, és utólag. Az adatait, így van. Igen. Így van. És ugyanabban De... a gyakorlatban percben, vagy a következő percben tud szavazni, tehát ez ezért fogalmaztunk, hogy aki normál körülmények között személyesen szavaz, ahogy egyébként a nem is szokott, annak elegendő egyszer,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 számukra személyesen megkapott kód alapján január 28 tól amit ők megkérni, interneten, meg. interneten ők kapnak meg. Interneten kapják meg, vagy akkor amikor regisztrálnak? Ők azt már, amikor regisztrálnak megkapják, viszont használni, használni január 28 ától fogják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 kollégák, munkatársak, hogy védjék ezt a rendszert azonban. Talán nem véletlen, hogy a világban online rendszerű szavazás, ami nem azonos a szavazógéppel való szavazásra, tehát fontos Igen. különbség, hogy a szavazógéppel való szavazás is személyes. Az online rendszerű szavazáson nagyon-nagyon mint a fehér holdó, olyan kiétel lehet kockázatokat az, az online szavazás. Ezért van az, hogy legalább egy személyes találkozóra szükség van. Tehát ezért van az, hogy az adategyeztetés és a Aláírásra személyesen szólít, hogy legalább beazonosítható személyekről beszéljünk. Ha a kizárólag online rendszerű szavazás, szavazási technika, ami nem lehet személyes találkozót, az, az illegális kockázatot jelentene. Természetesen még ebben is volt mint hogy általában mindenhol és minden körülmények között minden választáson, de minimalizáltak annak a lehetőségét, hogy be lehessen a ehetekedésre. Azt kérdezem tőled, és ha szakszerűtlen a kérdés, akkor is fontosabb, hogy elhangolzzék semmit, hogy ne hangozzék el, mint hogy a beszélgetésünk utolsó pár percében felajánlom a hallgatóknak, hogy kérdezzenek kizárólag ez ügyben, ha báty is hogy egyébként Szerintem itt Bármilyen ellenőrzés, más pártok jelenléte, vagy ez ebben az esetben nem szükségeltetik. Ugye négy párt rendezi a előválasztást, tehát ők természetesen minden folyamatban pontosan. A demokratikus soroldőképpen a demokratikus koalíció, A Demokratikus Koalíció Pálbeszéd és a Szolidaritás Fozolom rendezői lebonyolítójának a előválasztásnak, tehát rögtön egy négyes szervezetről beszélünk, és fölkértünk, különböző politikai intézeteket, hogy vegyenek részt majd a szavazatszámlálásban, az online rendszer ellenőrzésére. Erről rendszer lehet valamit tudni? Fogni. Köztükon a Republikon a Publicus és a Mértánosság intézetek részt fognak venni. Pontosan azért, amit önföldött kérdést, hogy Eddig minél, minél nagyobb transzparenciája legyen. Bocsáss meg, igen. Tehát minél nagyobb transzparenciája legyen a kérdésnek. Ne legyen meg kérdőjel, az, hogy csak pártokhoz kötődő emberek számolnak, például szavazatokat, hogy ellenőrzik el a névjegyzéket, tehát, amely ugye majd folyamatosan bővül, tehát ugye nem előzetes névjegyzékről beszélünk, hanem arról, akik ugye elmennek és bekerülnek a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 Ezt a négy szervező párt mozgalom megegyezett ebben. De rögtön hozzátenném, hogy az előválasztás a világon rengetegféle módon, rengetegféle rendszerben zajlik. Tehát ennek olyan típusú, minden kétséget fizáróan alkalmazott rendszeren nincs, hiszen valahol a pártok között, valahol ahol párton belül... Milyen, etikai, milyen fontosabb etikai szabályok vannak itt megfogalmazva? Talán a, a legfontosabb, hogy semmilyen visszaélést nem lehet alkalmazni. Különösen vonatkozik ez az aláírásgyűjtéshez, a jelöltjöválláshoz szükséges aláírásgyűjtéshez, személyes adatok kezeléséhez. Tehát ezek olyan fontos fundamentumok, amiket megsérteni nem lehet, de az egész eljárással a új hiszemű típusú e, jogtakorlás e, e, e, talán az egyik legfontosabb kitétel is az is, hogy a részfőzők között politikai verseny van azonban tartózkodni kell mások személyes támadásától, tehát ugye az előválasztáson induló két egyenlőre, két jelölt esetében, tehát itt egy korrekt politikai verseny szeretnénk, és nem egy lejárató kampány, tehát sok ilyen kitétel van, ami... Azt kérdezem tőled, így, hogy, így, hogy, így, hogy az azt írja az, az ismertet, van, hogy a holapon megtalálsz minden részletet, itt is tegezve vagyon,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 A legfontosabb, hogy aláírni azt az értéknyilatkozatot, amiben magát ellenzik. Amit tehát azt jelenti, hogy ezen technológiai folyamat folyamán bejelentkezhetnek kvázi önjelöltek? Természetesen péntekig, ezen a héten kell fölvenni az gyűjtő üveket, ugye 2000 aláírásról beszélünk, az, hogy valaki jelölté váljon. Tehát és aztán, hogy szavazni jelent, is lehessen rájuk, ahhoz mi kell? Az az kell, hogy ezt a 2000 aláírást leadja, aláírja azt az értéknyilatkozatot, amiben magát ellenzéki politikusnak, e, a NER rel fidesz kdn semmilyen együttműködés, nem tanulszítés e, vállalja azt, hogy az előválasztás végelezmények kötelező számára, tehát amennyiben nyer, abban az esetben elindul, amennyiben nem nyer, a győztást támogatja. Azt hát, kérdezem az tőle, hogy ez a, a 2000 fős aláírásgyűjtés teljesen független az előválasztásnak a procedúrájától, ezt más szabályok szerint kell neki személyesen megszereznie? Nem,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 A választópolgároknak a, a aláírás lehetséges a jelentkezőskor. meg én, én indulok legyen. a főpolgármesterséget, Valószínűleg, de indulok. Akkor Igen? mikor kell nekem bemutatnom, hogy van 2000 támogatom? Január 23 meg megvan pontosan hol a pont. Oké, okay, és azt milyen formában kell, kell bemutatnom? Aláírásgyűjtő híveket lehet fölvenni ezen a héten. Az és hol kell leadnom évetetet, és mikor? Amelyben. Ugyanakkor, amikor megjelenek? A elő, hát az előválasztási bizottságnál kell beadni, ahol föl lehet venni a holnapot, tehát jelen pillanat, a, a lájlás gyűjtőjület ezen a héten lehet fölvenni, föl azon lehet gyűjteni. Magyarul ezen a héten e, a számotokra egyértelművé válik az, hogy hány ilyen kvázi önjelölt van, lesz, ha lesz egyáltalán. Van, így van, így Maga van, a rendszer számol-e azzal, hogy lesz ilyen, vagy majd kiderül? Természetesen az elméleti lehetősége megvan. Mondjuk csak szerint a reggel van. Péntek munkaidő végig ez a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 Tehát tulajdonképpen önjelöltnek hívtad ezeket a személyeket, én azt mondom, hogy neki van ambíció, annak nincs csak egy jobb táját, kifejezés. Önjelöltet tettem, de köszönöm hogy eljött. Tudom, el. tudom, tudom. Tehát ilyen értelemben e, tehát fogalmazunk úgy, hogy nem kell pártos és nem kell előzetes politikai egyeztetés az, hogy valaki elinduljon, akiben ambíció van, és úgy érzi, hogy a reális a 2000 aláírás összegyűjtése, ami hangsúlyozom, nem egy megújulhatatlan feltétel, arra a több mint két hete van hogy ennyi a összegyűjtsön. Tehát azért azt gondolom, hogy ez viszonylag nyitottá teszi a első számára is, akik áll egy erős szervezetrendszer. De nyilvánvalóan szükséges az, hogy valamilyen politikai programmal, jövőképpen rendelkezzen, hiszen hát valamit üzennie is kell. Ezt...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 azért még egy kicsit távolabbi határidő, tehát látható majd az időpont, a helyszín, és kikre lehet szavazni, az ő véglegesen 23-án derül ki, de tulajdonképpen ma pénz, ezen a héten péntek délután, ha más nem veszi föl, csak horvát és Karácsony Gergyel, akik már ezt megtették, akkor a bizonyossággal határos vonalon ők kettőjükre lehet majd szavazni. Az eredményt az előválasztási bizottság állapítja meg, az eredményt minden résztvevő elfogadja és vállalja, hogy támogatja a megválasztott jelölt indulását. A szavazatszámlálás és az eredmény megállapítás időpontja 2019. február 3 vasárnap, valamikor 3 és 8 óra között lesz. Így van, ez nyilván függ a bejelkezett szavazatoktól, azok számolásának ö, ö, idő, intervallumától, amiben mondom, nem csak a pár delegáltak, hanem mások is részt ezért annyit lehet mondani, hogy aznap délután este lesz eredmény. Azt kérdezem tőled, hogy oké, okay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 ha Pózsi Robert, akkor még azt gondolja, hogy ő esélyezti előtt mondjuk az előválasztás győztesével kapcsolatosan, ha Rácsony hogy vagy Horvágy én ezt tökéletesen értem, csak azt áruld el akkor nekem, látom, én ezt értem, de ugye a boxból vett hasonlattal ott vannak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 Ez elsősorban akkor fog fügni, így fogalmazott, akkori politikai helyzetben a kihívó, az most egyébként ne felejtsük el, hogy itt mindenki kihívó, tehát itt a, itt a világbajnok, ha már ilyen hasonlatoknál vagyunk, a starlós is tehát az egész azért van, hogy a egy egyetérjen. ott mert, is vannak különböző, különböző övek, mondanom, jól beszélsz, ura. jól beszélsz, de én azt kérdezem tőled, hogy ennek a másik övnek a tulajdonos, aki február 3-án tesz erre szert, minek a függvényében kell, hogy eldöntse, hogy vállalja a kihívást? Hiszen mi, te egy olyan... Bocsánat, olyan én, igen. Mi, a, Akik az előválasztás támogató, ezt a február 3 a győztes támogató e, rendszert e, képeztek, mi mindenképpen kiállunk. A, most a minél csak azt, hogy a győztes és az öt támogatók, tehát az MSZP párbeszéd DK, Szolidaritás és a Korváth karácsonyi és vagy, még ha jól, ennek a győztese. Ez amennyiben kihívó érkezik, mindenképpen kiáll kiá, azonban. Felelőtlen az a politikus, aki most... Akár legyen ez Fuzsielóbet, akár bárki más, aki most azt mondja, hogy ő júniusban mindenképpen abban a helyzetben lesz, hogy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 Dőjön el. Így. Ebben nem voltak teljes egészségben partnerek. Így. Ugye itt egy szeméről, de Így pontosan. A Azonban a politikai kompromisszunk készségnek mégis jelentkeznie kell, mert ugye, ha azt a nézzük, hogy el kell érjük zároshatári időn, és a zároshatári idő a nyár kezdete, mondjuk a július, júliusi szabadságolási időpontok és augusztus közepi végi kampánynak, hogy egyértelmű legyen a helyzet, ehhez sajnos volt szükség kompromisszumra, de azt a közélet fogja szerkesztül eldönteni,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 Tehát, teszem, Jó, egy dolgot így, értsél meg, e, minden szubjektív hozzanak nélkül jól beszéltél jelleg, a legnagyobb öv tulajdonos a Talos István, de jelen pillanatban a júniusi kihívó is nagyobb övvel rendelkezik, mint a február harmadikai, mert ő egy elő, olyan előjoggal rendelkezik, amilyen joggal egyébként a mostani győztes nem rendelkezik, mert neki végig kell menni egy olyan úton, amin nem kell végigmennie a mostani győztesnek, Tarlós Istvánnak is nem kell végigmennie annak sem, aki mai júniusban lesz a kihívó. Két csöktelen, de szerkeztük, vagy jöjjön. a kollega, akkor így mondom. Nézzük úgy a dolgot, a hogy akkor aki most vagyok. nyer, annak Igen. lett fél éve, hogy a budapesti eszen számára egy igaz kihívóként lépjen föl, és aki júniusban próbálkozik majd e, azzal, hogy a fél éve vagy öt hónapja táján légy egyébként önkormányzati tapasztalattal rendelkező, hiszen a jelenlegi két versenyzőről azért azt egyetem állítani, hogy önkormányzati vezetői tapasztalata van a közéletben. Szerintem óriási lépés általányban lesz, és nem akarok a Budapest kiválasztók hajével gondolkodni, Jó. de aki most gyűjt és támogatja őt Jó, tételezzük fel, hogy lesz, lesz majd kérdező. Azt kérdezem, tőled, ha más, a második szóknak. fordulónak van egy időpontja? Második fordulóról van egyeztetés azokkal, akikkel ezt a szabályt alkottuk. Június hónap folyamán, tehát azt vállaltuk, hogy június négyére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 Nem része, de természetesen a júniusban ő el akar indulni, és azt mondja, hogy az az az a támogatottság, amit hát én nagyon óvatosan szeretek bárkire, bármilyen megjelzést. Jó, de Zsolt, szemben, az Isten áldja meg. Ugye, aki most jelöltként akar indulni, annak 2000 főt kell felmutatni. Aki majd júniusban kihívja azt, aki nyer február 3-án, annak bármi ilyen e, aláírás gyűjtő évet, öt emberrel... Hasonlítani ki... fog az akkori szabály, hasonlítani fog a júniusi szabály ehhez,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 Ne haragudjanak, nem tudom megmondani, melyik számon hívtam volna Zsoltot. Tehát az egyik szabad 0614890999 0999 vagy 0630-677-1161. Az utóbbi kívül ér... mert az elsőt, az elsőt amit mondtam, és a 9-esre néződik, azon beszélünk. Kérlek, Jó, akkor ezek meg. szerint a mobil szám szabad. Azt kérdezem önöktől, akarnak-e bármit kérdezni, és hangsúlyozom, hogy a technológia felől,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 Megtolálható a helyszíneknek. meg Google alakú térkép is van, hogyha van aki majd záklikkel azokra a pontokra, hogy hol vannak a az irodák, meg fogja mutatni a pontos helyszín, még térképet. 0630 még 27 másodpercen át.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 Jó reggat! Jó reggat kérlek! van-e lehetőség az érvénytelen szavatoknak a számlálására és nyilvánossága hozására? Tehát ha valakinek egyik jelölt tetszik, és ezt nyilvánosságra akarja hozni, van -e ennek lehetősége? Hát, természetesen arra van lehetőség technika értelemben, hogy valaki eljön, felveteti, akár az évezték, de átveszi a szavazólapot, vagy minkét nevet átúrta, hogy ülesen dobja be akkor érvénytelen a szavazat, tehát ha két jelöltől beszélünk, vagy háromról az érvényesen szavazni egyre lehet, tehát ilyen értelemben azt nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy mennyi volt az érvénytelen szavazat, az okát nyilván nem, meg ha valaki verset vagy üzenetet, azt nem, de az érvénytelen szavazatok számát nyilván, nyilvánosságra fogjuk hozni, és ilyen értelemben van erre lehetőség, nyilván senkit nem úgy jutott eredetek mikor ezt, ahogy az országgyűlési, vagy önkormányzati választáson, úgy itt is lehet üresetbe dugni, vagy mindenkit áthúzni, és érvénytelen a szavazott.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 Rosszul mondtam, aduál, január 28 és február 2 között. Tehát te melyik időpontot tartanád fontosabbnak itt a rendelkezésre? Itt a 28-a reggel tartanám a legfontosabbnak, tehát ha 28 án reggel van értelme, és aznap indul, akkor mindent tudni fogunk világosítani. Én rendelkezésre állok, az Károly és Karol a napja. Ha beírod, akkor reggel 8 órakor én rendelkezésedre állok. Én beírtam meg én is beírtam a előttem. Nagyon, Nagyon szépen érteni. köszönöm. Akkor január 28-a. Köszönöm a szépen a rendelkezésre, Tesszük. Tesszük. Szerusz. Önök Molnár Zsoltot hallottak.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 én nagyjából 9 óra 12 percig maradok itt a civil rádió stúdiójában, ahonnan a kejfej Jancsi szól. Önök pedig eldöntik, hogy igényt tartanak elán vagy sem. 061-489-0999- valamint 0630-677-1161. Figyelek, ha van mire. Végül ő egy almafán, Az Isten a naportin halál. Held az éjben, az álmok foltas indiában a vár. Egy páltoz szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és indolván. a őt látom mindenhol meredten nézek a távolba botkonom kőpokó szilánkos menyország, folyékony torsz tüttről szent János Bogara. Jaz are you Valamiért over there? fogta megét is lekapcsolta. Az egyes CD szeretélek kapcsolni magát. Türelmüket kérem.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 és csak úgy a Mixed Up helyzetemmel kapcsolatban szerettem volna önöknek elmondani, de ennél sokkal többel nem szórakoztatnám önöket, hogy akarok-e majd saját magammal kapcsolatban egyszerűen vallomást tenni, az biztos, hogy nem ezen a héten lesz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ma meg tegnap részleteiben hallgattam csak a műsort, úgyhogy nem tudom, hogy volt-e szó a...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 Nem, az itt, itt, itt, itt valójában alkalmatlan eszközön való indulatlevezetést tapasztal. A köszönet a kereked a negyedik a falon, ahogy A fogalom a csikorom, hogy akarod, akarod, nem akarod, nem akarod, nem akarod, nem akarod, nem akarod. Nem akarod, nem nem nem akarod, akarod, nem akarod, egy, akarod, nem akarod, nem akarod, nem akarod, nem akarod, nem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 Jó reggelt kívánok! Szia, lakóra! Beszélek! Hát ha itt valaki fölvesze a telefontos, csak én lehetek, jó Én annyit szeretnék mondani, hogy, hogy eh, volt tapasztalatom a hétvégén, háva jó Istennek egy nagyon nagy szeretett barátommal és, és, és imádott, minden ember... lenne. Hát én ennek szívből örülök. <haz> egy négy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 I'm smart. 8 óra 52 perc van 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire.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 Kérdezni arról, hogy mi volt este a spinozában, Mondaná valamit? Kérdezni lehet, de válaszolni nem fogok. Ja, <gül> Pontosan az volt, amit Rangos Katalinnak én megjósoltam abban a beszélgetésben, amely mindenki számára publikus volt. Hát akkor jó, akkor nem lesz. Beleértve, nem hogy kell. hamarabb kellett távoznom, amelynek uh -huh. a körülményeiről talán majd hétfőn beszámolok, nem vagyok benne biztos figyelj, én tegnap, én a bolgárnál elmondtam ezt az egész frankot, hogy semmi reakció nem. Ez egy borodat, hogy semmi reakció nincs. semmi. Reakció rá, mit mire? Kiáltad. Hát ez tegnap egy olyan négy-öt pedve elmeséltem, a tegnap reggel rangos kinyilatkoztatás, hogy elmondta végül is, hogy miért is el a klubrádióból. Figyelj, Péter, ez, ne, ez nem azt jelenti, hogy nincs reagálás, ez azt jelenti, hogy figyelj, annyit el tudok neked mondani, hogy tegnap ott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 Ez igazából bármi fontos lenne az, hogy, hogy ilyen. De ez nem lesz, a tegnapi dologra vonatkozik megványul. csupán, Péter. Tudom, csak egyáltalán, például azt, hogy tegnap én negyedötkor mondtam ezt a bolgár, és hat óra egy, egy reakció nem, és senki nem szól hozzá, hogy jaj, tényleg a rangos, hogy miért nem volt, meg miért most derült ki, ami tényleg nála derült ki két év után. Szóval ez, egy, ez egy reveláció, lehet nevezni annak, és mégse nulla reakció. Ez valami történik. Ez lehet, hogy reveláció, de jelen pillanatban a klub Rádiónak a hallgatói örülnek, hogy van klubrádió, és nem a klubrádió kritikájára kíváncsi. Ja, Érted? Hát akkor szomorú, akkor nagyon sajnálom.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 061 nagyából és 7 7 1 1 1, nagyjából még 10 percen át. Jó reggelt! Jó reggelt. A Horváth Péter telefonjához szeretnék csak egy mondatot hozzáfőzni, hogy én nem vagyok abban biztos, hogy semmilyen reakció nem volt. Nem hangzott, elreakció. Én erről nem mindenki persze. kerül be. Egyrészt másrésztről pedig akkor, amikor ebben a okay. műsorban nem telefonálnak, az azt jelenti, hogy nincsenek hallgatók, hanem hogy nem beszélnek. néze. ez egyetlen egy szempontból érdekes. Abból a szempontból, hogy egyébként ma a szemben való erőt tényleg azzal lehet-e mérni,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 hogy ezek a kapcsolatok adott esetben mennyit érnek, miközben ez nem biztos, hogy egy megfelelő. Nem, desz, hogy így van. nem biztos, hogy így van, lehetséges, hogy meg fogják próbálni, és lesz eredménye, ugyanúgy, ahogy ön mondja, lehet, hogy meg fogják próbálni, és nem fog, nem, sikerül nem nekik nem fog és sikerülni nekik, és erő. Mert nincsenek olyan van, hogy el tudnák intézni, ha valaki nem akarja, hogy ő ott legyen. Uh, nem, olyan nem, az ő nem olyan személyeknek nem... küldtem, olyan személyeknek hát, küldtem, akiknek ilyen gondjuk nincs. Jó, akkor viszont nagyjából sejtem, akkor viszont ő, ha el akarsz, vagy el akarják intézni többes szám, szóval akkor elfogják. Ha, tényleg de, de Tényleg egyetlen egy dolog foglalkoztat. Meg fogom nézni majd a tévében, de mint minden dolog, egy opera előadás és más hanglemezen és más tévéközvetítésben megnézném élőben. Kíváncsi vagyok ez rá. A, ez a, a legjobb élőben. Uh, ez ugyanolyan dolog, mint amikor a Filipóval elmentem a békemenetre. Egyszerűen kíváncsi voltam rá. Uh,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 Igyekszem majd ehhez relatíve közömbösen viszonyulni, ami nem lesz könnyű, de 62 éves vagyok, megoldom. Ha nem tudom megoldani, akkor az rosszat jel. Én szeretném, ha volt lenne, és nagyon kíváncsi volnék rá, hogy meg tudná-e állni, hogy jön-zel Nem tudok mit mondani. Tehát a puding próbálja az evés, nem tudok most arról a pudingról beszélni, ami nincs a közelemben.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 Hát, És nagyon sajnálom, ha megbántottam a Horváth Pétert, meg megbántom, amikor nem, egy rendszerűen rosszindulatú plegykás vénasszonyhoz hasonlítom, de az a problémám vele hogy akkor, amikor megismertem őt az ön műsorán keresztül, mert én szeretem Akkor is ilyen akit, volt. Soha életem, Akkor is Érdekes volt. módon sokkal pozitívabb megnyilvánulásai voltak, a legalábbis, amik ezeket a dolgokat. Pontosan, nem, vettem, nem mondom, hogy pontosan ugyanilyen volt, mert nyilvánvalóan ő is öregedett, de, de, de minőségileg nem lett más, ön gondolom a mást róla, mint akkor. De azért, mert számomra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 már meg nekem. 2004-ben amikor elvittem neked a songwriter-estről ezt a barát civil eset, a fajta, én mindent hát, elmondtam én veled kapcsolatban. Róla, de Péter... Én ott... és Hát én az hogy Péter, de van el, olyan, amikor érkezik. a kettő kevesebb, mint az egy. Amit egyébként most mondtál, az szentigaz.